Тож заклявся він не лікувати більше тілесних, не дух, а тільки духовні. Узяв кількох улюблених з-поміж прийшлих, котрі хотіли постійно коло нього жити, йому служити. Серед них був і я, сліпий, а завдяки йому прозрілий. І пішли ми з ним У поліські ліси Перейшли болото Та й віднайшли спокійне місце Поміж трясовин Де росли великі дерева Зрізали верхівки двох близько поставлених Поміж себе сосен І зробили там поміст До якого приставили драбину А саме місце Оточили за горожою же той мав Тридцять і шість ліктів Це щоб мав змогу преподобний бути Ближче до неба І міг віддаватися там Світлим молитвам Виходячи до небесної країни І багато там терплячи Мочений дощем Палений спекою та морозом Їжа йому не потрібна А з петла вживає Він тільки воду бо слаб останнім часом. Раніше ж і води не вживав. Тоді прочули про нього заздрісники, що не вірили в його святість, і захотіли скусити духа, який у ньому був, і послали двох мужів споміж себе від собору духовних. Один віру потаємну святого мав, а другий хотів викрити його як облудника і збезчестити. Отож перший пройшов через болото, а другого воно пожерло. І це був перший, на якого впала Божа помста. Той же, що віру мав, побесідував наодинці із преподобним, здивувався із його життя, створив там літургію і причастив преподобного таїн Божественних та й повернувся щасливо назад. Відтоді преподобного залишено у спокої. І живе він на острові поміж боліт уже 12 літ, і стовпа рідко коли сходячи. Юнак зупинився, різко повернувшись до нас і світячи мертвими очима. І ми раптом зрозуміли, що очі в нього такі тому, що він і справді сліпий, хоч і казав, що завдяки Микиті прозрів. І жахнулися ми, що сліпий вестиме нас через болото. Один лише Созон залишався спокійний. «Чи бачиш нас?» – спитав деякон. «Не бачу вас, а відчуваю», – мовив юнак спокійно. «Преподобний дав мені прозріти духовно, не очима і духом ведений. Все знаю і пізнаю». Тобто святий замінив мені очі тілесні на духовні, сказавши, що при такому дарі очей тілесних я не потребуватиму. «І ти їх не потребуєш?» – спитав Созон. «Ані трохи», – відповів юнак. «Очі духовні прозливіші тілесних. Є такі, що мають очі?» а не бачать. Очі тілесні не всетимі і схильні до облуд, а очі духовні, лукавства і зваби не відають. «Народ сліпий, хоч очі він має», – сказав Ісая. «У духовної ж людини все тіло – очі, і я це пізнав, як ніхто». «Чи ж довго нам іти до болота?» – спитав Павло. «Недовго, але перед цим повинні ще раз зголосити. Хто повірив у те, що оповів, нехай піде зі мною. Хто не повірив, хай ліпше повертається. Я вірю», – сказав Павло. «Коли б не вірив, не сподівався б і в дорогу цю не пускався. Сподіваюся аж на зцілення.